Aipatzen genuen bezala, horengoan ba errati lizentzieei buruz hitze egiten, eh, jarraituko dugu. Errati eta hitze eingo dugu datose minutuetan izan ere, ba goratu oraindik ere Eusko Jaurlaritzan PS eta APSE alderdia buruzela hainbat errati lizentzien leiaketa antolatu zuela Patxi Lopezen gobernuak. Frekuentzia horiek banatuak izan ziren, gero eta bat batean kenduak, oso asalpen bagutxirekin edo inolako asalpenik eman gabe. E-A-J-P-N-U-eri hainbat eskera gintzizkien arrosa errati liberen zareko hainbat kidek, eta beraz, e, ba, antxete erratiakene. Gaurko albistea da, ia azken ordukoa gainera azkenean ba EH bildu eta a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a elkarteko a dugu, a a a Arrasaldeko mentora de Terrassa Leon en, en txule bai. Bueno, eh Lenik, eta baino zer noko valorazioa egin daiteke orrelako, bueno, erabaki baten aurrean. Bueno, eh, noski valorazio positibo bat, eh, eh gaurre egutuko duen valorazioa da justamente Euskarazko irreten lanaren egin eh, den lan hondiaren ondrietariko ondrietariko bat, E, gu e, prentsagiri bat prentsasana digera, aldo aletik karaba irratia, justuri irratia eta euskal irrati zerbitzu enpresarekin, Oza, bere garaian euskarazko frekuentzaren lortu denituen e, enpresa guztien artean, prentsasana digera, eta honetan positiboki baloratzen dugu. Baloratzen e, dugu positiboki mm, zent, e, parlamentuak, Bate egin duela gure eskarearekin, eta bat egin duela, batzean horreita zeian, horreit eh, anduainen, Euskarazko eh, euskarazko erakunde guztiekin, eman genuen prentza aurrekoaren bat egin ez. Uh -huh. Bueno, eh, beraz bi hilabeteko EPEA ematen dute, en ba, egoera honen konpontzeko, Estakite ben, bueno, neko albiste de albisteak gaur eh, jakin dugu, estakite, estakizkego xepasun gustiak, eh, eh, piska bat e, ze dago, nola eman daiteke konponketa hori zure gustez, nola konpondu daiteke bilabeteetan horrako arazo bat. O, ni gaurko gaurko erabakian, parlamentuko erabakian, bien me he estado esperando con lo que, al debateetik eskatzen diote eskojalari txari, Agintzen diote, zentzu horretan, bi aetetan e, erantzun dezan gure errekurtsoi, eta best baita ere, eta zimerratzekoa da, e, eskatzen dute eusko joloreitzari, e, legeztatu diotela, modu bede, batean edo bestean, euskal errikus erratiko monitaion espektroa. Horban, e? bi aspektuek, azpamera, azpamera, azpamera, tema dira. Gu gure prentzagiren eusatut diogu Eskua e, Kristiano Diarte Rivera da kultura kultur departamentuko burua esaten diogu prez gaudela e, kolaboratzeko e, egoera koadpiratxo honetatik ateratzeko beti bal, beti ere eusatzen badina baduze euskarazko entzulen eskubideak diala dialaren proeltasuna eta euskarazko irratioen presentzia dilean iru elementuiek eh zurezen baino dute prez gaude guk eh bueno kolaborazio batean sartzea eta bilatzea konponbideak zerbaitik zer momentu berean eta atso prebeste prentza egirian esaten genuen bezala pues irrati hor sin ditugun irratien irratikoek, E, prozesu judizial batez hartu gira, berro, e, berrogeita malau frekuentsi daude prozesu judizial batean, eta gu, sigituko dugu aurrera, gure entzulen e, eskubideak defenditzeko, dugulako, gure e, entzulen eskubideak izan direla, ez dira izan errespiratuak prozesu korapilatxua eta erre, irregulaktasunez betetako prozesu horretan. Elemento jeko daude, gu, montontan, luizatzen diogu eskua, E, bilatzeko bilatzeko konponbide bat eta pres gaude eh ona baldin badira juzgadoetatik epaite egitatik kentzea gure gure e, salake, ju, salaketa jodiz, judizialak. <hazum> izan ere salaketa hori aurkestuta dagoelako momentu honetan. Ba, bai, bai, ora -ba -ba horro sinati aipatu enpresak duela llave bat ikusita asko janaitzatik eginduen errekurtso errekurtso amiableak deitzen direla edo Barru, barruko errekurtzak ikusita eh, ez genuen inungo erantzunik, eskojalaritzatik ikusita EPEak aurrera joaten ziren, eta tribunaretan, da intsula badakitean bezala, oso garantzua dira EPEak arreztetatxa, ajarra genuen tribunaretan errekurtzak. Oda, momentu ontan, eh, konkurtsan eta erak ziren, hogeita malau frekuentziak daude, judizia bizatuak daude, prozesu judizial batean. Eskojalaritzak eh, segitzen badu, Eh, eh, parlamentuaren agintzea eta erantsuten baino modu baina erantsuten baino modu zato satisfaktorio batean eta uprets gaude horretan konponbidea bihatzeko aterako gehinduko genituzke jutu, eta itangi tattik jarritako salaketak aha uh -huh. oso ongi aguz ez daki zerbait gehiago geitzako dugun gaiori buruz nigu irratiko moitario bat bera pai euskarazko irratiko bat baina irratiko moitario bat gera eta hasi da Eh, nik ezmeratuko nuke lehenen gualdian da ez Espainolean parlamentu batek onartzen duela onako tekstu bat irrati eh, komunitariun sustenguz. Mm. Hakim eh, behar dugu, eh, duela 2000 marreko eh, ez zuzpainiolean ratzako eh, intsunikuseko legeat lehenen gualdiz eh, rekonositzen zuen lugarren sektorearen eh, existentzia, o sea, errati komunitariak razirela, eh, legeak agintzen zuen urte batean eh, konpondu gertzutela eh, Zatozpainiolean dauden laureun eta berrogeita mar errati komunitarioen egoera alegaltasunez lan egiten dutena, eta egiten dugunik, eta lehenaldia da, parlamentu bat eskola eskola esko, esko leheretikarrak banatzen duena holako erabakia gertatzaitu gauza oso garrantzitsu bat hor ikusten dugu gehiengo ba, gehiengoko parlamentario bada gure, gure alde pena dugu e, alderdi sozialistak ez du bategin e, ez du bategin e, proposamen horrekin nierste dugu bidean e, alderdi sozialistak ere sustengatzeko eskalera iratu Euskal Herriko Erratu Komoditariak edita noten lana. Uh -huh. Baus ongi, Agus, itzai ekin gelditzen gara ezkermi jabanetan, gurean izatagatik aurkoan? Zuri egin doizan.